Стіленкінг, Овенкінг, Сплячі красуні. Частина 2. Розділ 15. 9. Коли битва за дулінгський виправний заклад наближалася до апогею, Террі Кумс сидів у машині у своєму гаражі. Гараж був маленький, ворота зачинені, вікна патруля 4 відкриті, а великий В8 двигун крузера працював. Тері вдихав вихлопний газ довгими, наповні груди ковтками. Смакувало недобре спочатку, але звикаєш до цього доволі швидко. «Іще не пізно передумати», – сказала Рита, беручи його за руку. Дружина сиділа поруч з ним на пасажирському сидінні. «Можливо, ти і зараз зміг би взяти там усе це під свою груду, накинути їм трохи розсудливості?» «Уже пізно для цього, Любонько». — сказав Террі. Гараж був повен блакитного токсичного диму. Террі зробив черговий вдих, задавив кашель і вдихнув знову. — Я не знаю, чим воно обернеться, але гарного закінчення цього я не бачу. Краще вже так. Рита співчутливо стиснула його руку. — Я постійно думаю про кожну халепу на дорозі, де я потім наводив лад, — сказав Террі і про голову того парубка, простромлену крізь стіну трейлера, тих метоварів. Слабенько з боку в'язниці на милі звідси доносилися звуки вибухів. Террі повторив. Краще вже так. І заплющив очі. Хоча Террі розумів, що у патрулі чотири сидить сам, відпливаючи геть з Дулінга і з усього іншого, все одно відчував, як дружина стискає йому руку. 10. Френк із Джонні Лікронським продиралися між руйновищем автодому Баррі Голдена і стіною в'язниці. Вони вже майже дійшли до розбитих центральних дверей, коли почули, як зі свистом до них наближається другий снаряд з базуки. «Ховайсь!» – крикнув Кронський. Френк озирнувся через плече і побачив дивовижну річ. Снаряд «Базуки» стукнувся хвостовиком об парковку, не вибухнувши, зрикошетив високо вгору і носом вниз упав на той бульдозер, який пілотував тепер уже покійний Джек Альбертсон. Детонація була оглушливою. Водійським сидінням прорвало тонку шкаралупу даху дозера. Сталевими клавішами піаніно підлетіли в повітря роз'єднані траки гусениць. А один з тих залізних щитів, що їх причепили для захисту дверей кабіни, метнувся вперед, пробиваючи наскрізь Флітвуд перед собою немов голівка велетенського молота. Френк перечепився в покручений низ одвірка, і це врятувало йому життя. Джонні Лі Кронського, який досі лишався стояти, не просто обезголовило летючим клином обшивки Флітвуда. Його розрізало наупіл від плечей. І все ж він спромігся ще на два чи три кроки. Його серце билося досить довго, щоб послати в повітря два барвистих фонтани крові. Потім він повалився. Футбольний м'яч Сі-4 випав з його рук і перевальцем покотився в бік КПП. Вибухівка вляглася так, що було видно вставлений у неї мобільний телефон. І Френк побачив, як 1.49 стало 1.48, стало 1.47. Він поповз туди, зморгуючи собі з очей бетонний пил. Потім перекинувся на бік під укриття напівповаленої реєстраційної стійки. Тим часом, як за куленепробивним склом КПП підскочив тіг Мерфі і вистрелив з пістолета крізь щілину, в яку відвідувачі здавали свої особисті посвідчення і телефони. Кут був невигідним, тому тігова куля пішла за високо. Френк був у безпеці, якщо лишатиметься лежати... Але якби він спробував сунутися до дверей, які вели до самої тюрми, став би сидячою качкою. Вертатися назад так само. Фоє заповнювалося дизельним димом від палаючого бульдозера. До цього додавався різкий, нудотний сморід пролитої крові Кронського. Цілі галони її, як поглянути. Під Френком опинилася одна з відбитих ніг реєстраційної стійки. Її кінець гризався йому між лопаток. Поза досяжністю Френка лежала Сі-4. Один двадцять дев'ять, стало один двадцять вісім, стало один двадцять Уся в'язниця оточена! — крикнув Френк. — Здавайся, і тобі не заподіють шкоди. — Гівна поїж! Це наша в'язниця! Ти вдерся незаконно, плюс ти не маєш жодних повноважень! Тік вистрелив у друге. — Тут вибухівка! Сі-4! Вона наш маття тебе розірве! А вже ж, а я особисто той Люк Скайвокер. Подивися, поглянь униз, ти ж сам її побачиш. Щоб ти загнав мені кулю в живіт, крізь щілину. Дякую, я пас. У вічцій Френко звернувся на двері, крізь які він сюди потрапив, частково заблоковані рештками автодому. Гей, там, хлопці, закричав він. Прикрийте мене вогнем. Ніякого прикривного вогню не надійшло. Жодного підкріплення також. Двоє з тамтих хлопців Стів Пікерінг і Вілі Відсток були заклопотані активним відступом, несучи пораненого рупа відстока. На захаращеній підлозі фоє, майже під основою коробки КПП з Дігом Мерфі всередині неї, мобільний телефон продовжував вести зворотний відлік до нуля 11 Вигляд білі Ветемора, безсумнівно мертвого, підвищив настрій Дону Пітерзу. Дон раз змагався з ним у Боулінг, ця маленька принцеса вибила 252 і забрала собі 12 донових баксів. Ну та, очевидно ж, він тоді користувався якоюсь спецом підробленою кулею, але Дон йому попустив, як він багатьом попускав, бо такий уже він саме з себе несперечливий хлопець. А тож світ інколи схиляється до справедливості і оцей факт тому підтвердження. Ще на одного педика у світі менше, тож усі ми на це скажемо «Ура!» Він поспішив до спортзалу. «Може, я стану саме тим, хто її вхопить?» – думав Дон. Увігнати кулю Євці Блек просто у той ворожбицький рот і покінчити з цим назавжди. Вони всі забудуть про ту помилку з юніором, а я до кінця життя не платитиму за випивку у колесі. Він підступив до дверей, вже уявляючи Євку блеку себе на прицілі, але Елмор Перл його відштовхнув Тримайся позаду, скоро стріл. Гей. замекав Дон. Ви не знаєте, куди там іти. Він знову рушив уперед, але тут уже його вхопив дрюті барі і похитав головою. Сам барі не мав наміру опинитися всередині першим. Навіщо, коли він не знає, що там чекає. Імовірно, той, кого він застрелив, був єдиним охоронцем їхнього тилу. Але якщо там є ще хтось, у Перла кращі шанси його вбити, ніж у Пітерза. Чиєю єдиною жертвою цього ранку став один зі своїх? Перл подивився через плече на Дона і ошкірився, роблячи крок у спортзал. Розслабся, дозволь справжньому чоловіку вести пере... Це все, що він встиг сказати перед тим, як його вхопили холодні руки Мори Данбартон. Одна за горло, а інша за потилицю. Перл вирячився в ті бездушні очі і почав верещати. Довго він не вирещав. Реанімована істота, яка була колись морою, ігноруючи косючі зуби, встромила пальці йому до рота і рвучко смикнула вниз. Звук розлуки його нижньої щелепи з верхньою нагадав той звук, з яким відривається стегенце від запеченої на день подяки індички. Дванадцять «Чорти нас забирай, коли мене парочка вдатних скурвих зухів!» – вигукнув Мейнард Грайнер. «Бодай трохи далі було б, і всі снаряди вибухали б тільки на отій парковці. Ти бачив, як у той останній відбився, лове?» «Бачив», – погодився лов. «Підскочив, як той камінь на ставку, і упорав бульдозер. Непогано, але я зможу зробити краще». «Заряди мені!» Унизу в'язниця вирувала димом з діри в західній стіні. Розкішне видовище, схоже на прорив із шахти, коли там вибухнуло, тільки, вочевидь, набагато краще, бо тут вони не просто камінь ламають. Вони ламають клятий державний заклад. Це варто було зробити, навіть якби вони не мали потреби заткнути Кіті Макдевід і зрадницького рота. Мей потягнувся до мішка зі снарядами, коли раптом почув, як тріснула гілка. Він підхопився, сягаючи рукою собі за спину, де в нього за поясом було заткнуто пістолет. Ван стрелила з пістолета, з якого їй намагався вбити Фріц Мишаум. Відстань була коротка, але сама вона була вимотана, тож замість поцілити Мейнарду в груди, куля тільки скубнула плече, кинувши його пластом на спорожнілий мішок зі снарядами. Його невикористаний пістолет відлетів у кущі і завис там на спусковій скобі. — Брате! — закричав він. — Встрелила! Вона мене встрелила! Лоу кинув базуку і вхопив гвинтівку, яку поклав був поряд із собою. З одним із них, вибулим з гри, Ван могла дозволити собі зосередитися. Вона встановила руків'я пістолета посеред своїх видатних грудей і натисла гачок. У малого лова вибухнув рот. Ззаду черепа вилетів його мозок, і з останнім ковтком повітря він вдихнув свої зуби. «Лове!» – заривів Мейнард. «Братику!» Він вхопив повислий у кущах пістолет, але не встиг ще й узяти, як слід, аж його зап'ясток стиснуло щось більш схоже на залізний ланець, аніж на людську руку. — Тобі варто було думати, перш ніж націлювати зброю на чемпіонку з армреслінгу, навіть якщо вона тиждень не спала, — промовила Ван на ніжним голосом і крутонула. Усередині меєвого зап'ястя луснуло, наче гілочки ламалися. — Ти встрелила лова, — белькотів Мей. — Впила його! — Саме це я й зробила. У голові Ван гуло, її стегно горіло. Вона почувалася так, ніби стоїть на палубі в шторм. Вона вже наблизилася до кінця своєї значної витривалості. І сама це розуміла. Але тут виклалася картина значно корисніша, ніж убивство самої себе. Це поза всякими сумнівами. От тільки, що тепер? Схоже, Мея турбувала точно таке питання. «Що зробите зі мною?» «Зв'язати я його не можу», – подумала Ван. «У мене нема нічого, чим би його зв'язати. Чи мені просто заснути, а він хай собі втече? Радше за все після того, як випустить у мене кілька куль, поки на мені зростатиме той кокон». Вона подивилася вниз на в'язницю, де передні двері блокували розчавлений автодім та палаючий бульдозер. Вона задумалася про діру, яку перші снаряди з базуки проробив у крилісі, де спали десятки жінок, безпорадних у своїх коконах. Скількох там убили ці двоє селюцьких гівнюків? «Ти котрий?» – спитала вона. – Ловел чи Мейнард? «Мейнард, мем!» – спробував він посміхнутися. «Ти той, що тупий, чи той, що кмітливий, Мейнарде?» Його посмішка поширшила. «Я той, що тупий, без сумнівів. Із школи виперли в восьмому класі. Я просто роблю все, що каже ловел. Ван теж відповіла йому посмішкою. «Ну, гадаю, я тебе просто відпущу, Мейнарде. Без образ і без кривди. Там у тебе є пікап? Я зазирала ключі на місці. Навіть кермуючи однією рукою, думаю, якщо нещадити мешкони, до полудня ти встигнеш до Педро за південним кордоном» то чому б тобі не піти, поки я не передумала? Дякую вам, мем. Мей підтюбцем вирушив між надгробками маленького сільського цвинтера. Ван коротко зважила вартість своєї обіцянки, але залишався добрячий шанс, що він повернеться і знайде її сплячою поруч його брата. А якщо навіть не повернеться, як же вони реготали тут у своїй підлій засідці, наче хлопчаки, що збивають бейсбольними м'ячами дерев'яні пляшки на окружному ярмарку. І відпустити далеко вона його також не могла, бо більше не довіряла власній прицільності. Принаймні, він не знатиме, що його вдарило, подумала Ван. Вона підняла пістолет Мишаума і, не без жалю, пустила кулю Мею в спину. Уф! Було його останнє слово на матері землі перед тим, як беркицнути вперед на купу сухого листя. Ван сіла, спершись спиною на похилений надгорбок. Чиєсь старе ім'я, викарбоване, колись на ньому вже майже цілком стерлося, і заплющила очі. Вона почувалася гидко через те, що вистрелила людині в спину, але це почуття швидко захлинулося під висхідною хвилею сну. Ох, як це гарно, піддатися! Ниточки почали розкручуватися з її шкіри. Вони хороше гойдалися туди-сюди під вранішнім вітерцем. Черговий чудовий день розквітав у гірському краї. Тринадцять Вікно вважалося кули непробивним, але двох пострілів Віллі зблизька з М4 вистачило, щоб шибка в кабінеті Клінта вивалилася з рами. Клінт підтягнувся і приземлився всередині на своєму столі. Йому здалося, що він сидів за ним, писав звіти, діагнози в якомусь іншому житті. З боку спортзалу він почув вереск і крики, але наразі не міг із цим нічого поробити. Він обернувся, щоб допомогти Віллі, і побачив, що старий тулиться до стіни з похиленою головою. Дихання в нього було хрипким, пришвидшеним. Віллі підняв руки. «Сподіваюся, ви достатньо сильний лікарю, щоб мене затягнути, бо сам я вам допомогти не можу. Спершу подайте мені вашу гвинтівку». Віллі віддав йому М4. Клінт поклав її на стіл разом зі своєю зброєю, на стос бланків рапортичок про гарну поведінку. Потім він ухопив Віллі за руки і потягнув. Зрештою, старий спромігся допомогти, впираючись своїми робочими черевиками у стіну під вікном, і буквально влетів у кабінет. Клінт повалився на спину. Віллі приземлився на нього. «Я назвав би це з біса гарним інтимом», – сказав Віллі. Голос у нього звучав напружено, і вигляд він мав гірший, ніж будь-коли, але старий усміхався. «У такому разі краще вам звати мене Клінтом». Він допоміг Віллі звестись на рівні, вручив йому М4 і взяв свій пістолет. «Тягнімо наші сраки до євчиної камери». «Що ми робитимемо, коли туди дістанемося?» «Не уявляю», – сказав Клінт. 14. Дрюті Баррі не міг повірити власним очам. Дві жінки, виглядом як трупи, і Елмор Перл із ротом розірваним на роззявлену печеру. Нижня щелепа в нього ледь не на грудях лежала. Перл відліпився від істоти, яка його тримала. Він зробив майже з десяток кроків, перш ніж море обхопило його за просякнутий потом комір. Вона притягнула його до себе і встромила великий палець йому глибоко в праве око. Щось кляснуло, наче корок вискочив із пляшки. Глеювата рідина потекла перлові пощаці, і він безвільно осів. Кейлі судомно повернулася до Дона Пітерза, наче заводна іграшка з утомленою пружиною. Він розумів, що треба тікати, але його заповнила якась неймовірна кволість. «Я заснув», – дійшло йому. «А це найпаскудніший у світі кошмар. І як інакше, коли це Кейлі Ролінс, я ж тільки минулого місяця заносив цю курву до рапорту поганої поведінки. Я дам їй себе вхопити і тоді прокинуся. Дрюті Баррі, робота всього життя якого включала уявлення найгіршого, що лише може приключитися з людиною, навіть мигцем не розглядав класичний сценарій «Мабуть, мені це сниться». Це реально відбувається, нехай навіть воно схоже на щось, ніби прямо з того серіалу, де зогнилі мертвяки повертаються до життя і він був рішуче налаштований вижити. "Пригнись", крикнув він. Можливо, Дон цього б не зробив, якби саме в той мить на іншому боці в'язниці не здетонувала пластикова вибухівка. Насправді він радше упав, ніж пригнувся, але цього вистачило. Замість ухопити м'яке м'ясо його обличчя, мертвобліді пальці Кейлі плеснули об тверду поверхню його футбольного шолома. Пролунав посилений до монструозної гучності порожнім спортзалом постріл, і випущена ледь не в притул куля з Везербі, гвинтівки, яка буквально могла зупинити слона, поробила зле Кейлі. Горло у неї просто вибухнуло, а голова відкинулася назад аж на спину. Тіло її зібгалося. Мора відкинула вбік Елмора і хитнулася до дона. Почварна примара, чиї пальці розчипірювалися і з клацанням складалися, розчипірювалися і з клацанням складалися. — Стріляй її! — заверещав Дон. Сечовий міхур у нього попустився, і тепле з побігло йому по ногах, намочуючи шкарпетки. Дрюті Баррі міркував, що не робитиме цього. Пітерс ідіот, суща катастрофа, і всім було б краще без нього. — Та ну, — подумав він, — гаразд. Але після цього, містер тюремний наглядачу, ви самі про себе дбаєте. Він стрелив в морі Дан Бартон у груди. і Її відкинуло назад, у центр корту, де вона упала поряд з покійним Елмором Перлом. Вона лежала там якусь хвильку, потім підвелася і знову вирушила до Дона. Хоча тепер її верхня і нижня половини явно взаємодіяли не вельми добре. «Стрельни їй в голову!» – закричав Дон. Схоже, він забув, що сам має зброю. «Стрельни їй в голову, як зробив з тою іншою!» «Будь таким ласкавим, заткайся», – сказав Дрюті Баррі. Він прицілився і пробив діру в голові мори Дан Бартон, що розпилило верхній лівий квадрант її черепа. «О боже!» – скімлив Дон. «О боже! О боже! О боже! Забираємося звідси! Забираємося назад у місто!» Хай як мало подобався Дрюті Тібарі цей опецькуватий екснаглядач, він розумів імпульс Пітер за довтечі. Навіть певною мірою симпатизував такому бажанню. Але він не став би найуспішнішим страховиком у триокружжі, кидаючи роботу до того, як їй буде зроблено. Він вхопив Дона за плече. Дрю, вони були мертвими! А що, як їх тут більше? Я не бачу нікого більше, а ти? Але ж... Показуй дорогу, ми мусимо знайти ту жінку, по яку прийшли. І раптом ні звідки Дрюті Барі навернувся у ривок шкільної французької. «Шерше ля фам!» «Шерсті що?» «Не зважай». Дрюті Баррі підвів дуло своєї потужної гвинтівки. Не зовсім на Дона, але загалом в його напрямку. «Ти йдеш першим. За 30 футів поперед мене мусить бути достатньо». «Чому?» – «Тому», – сказав Дрюті Баррі. – «Я вірю в страхування». 15. У той час, як Венеса Лемплі позбавляла життя Мейнарда Грайнера, а реанімований труп Мори Дан Бартон провадив Елмору Перлу імпровізований сеанс оральної хірургії, Френк Гірі лежав під напівповаленою реєстраційною стійкою. Дивлячись, як 046 стає 045, стає 044, не прийде ніякої допомоги з надвору. Тепер він це розумів. Люди, які там залишилися, або бояться, або загинули. Якщо він хоче прорватися повз цей клятий КПП всередину в'язниці, він мусить це зробити самотужки. Єдина альтернатива – це швидко метнутися навкарачки назад на двір, з надією, що той парубок за куленепробивним склом не вистрелить йому в гузно. Як би йому хотілося, щоб нічого цього не ставалося. Хотілося б їхати своїм маленьким пікапом по одній з приємних доріг округу Дулінг, шукаючи чогось ручного єнота. Якщо хатній єнот голодний, його можна підманити достатньо близько шматочком сиру або гамбургера на кінці довгої жердини, яку Френк називав частувалкою, і накинути сітку. Це привело йому на думку ту відколоту ніжку стійки, яка впиралася йому в спину. Він перекинувся на бік, вхопив її і штовхнув по підлозі. Її довжини якраз вистачило, щоб сягнути смертельного м'яча. Приємно нарешті хоч у чомусь добитися удачі. «Що ти робиш?» – запитав заскла тіг. Френк не відволікався на відповідь. «Якщо з цим нічого не вийде, він мертвий». Він уткнув у м'яч зазублений кінець дрючини. Джонні Лі запевняв його, що навіть якщо цю річ переїхати машиною, вона не вибухне. І дрючок її не розбудив. Він підняв ногу стійки і прихилив її до вікна якраз проти щелини для документів. 0.17 стало 0.16, стало 0.15. Тік вистрелив раз, і Френк відчув, як майнула куля, ледь не зачепивши йому кісточок пальців. «Хто ти там не є, краще тобі тікати», – сказав він. «Біжи, поки маєш шанс». Виконуючи власну пораду, Френк стрімголов кинувся до передніх дверей, очікуючи впіймати кулю. Але Тік більше ні разу не вистрелив. Тік крізь скло задивився на наколотий на кінець ноги від стійки білий м'яч, схожий на великий шмат жувальної гумки. Він уперше ясно побачив той телефон, де 004 стало 003. Тоді він зрозумів, що це таке, і що зараз станеться. Він стрибнув до дверей, що вели в головний коридор в'язниці. Його рука була на клямці, коли світ зійшов на біле. 16. За центральними дверима, притінений від яскравого сонця рештками Флітвуда, який більше ніколи не повезе Баррі Голдена з його родиною кудись на природу, Френк відчув, як уже порядно пошарпана будівля здригнулася від нового вибуху. Шибки, які завдяки арматурним дротам пережили попередні вибухи, випорхнули блискучими осколками. «Гайда!» – закричав Френк. «Усі, хто ще залишився! Гайда! Тепер ми вже вхопимо її!» Якусь мить нічого не було. Потім четверо Карсон Стразерс, поліціян Трітер, поліціянт, поліціянт Ордвий і поліціант Берууз вискочили з укриття і затупотіли до вибитих дверей в'язниці. Вони приєдналися до Френка і зникли в диму. Сімнадцять «Святе грьобане лайно!» – видохнув Джаред Норкрос. Мікейла наразі була нездатна вимовити і слова, але всім серцем шкодувала, що поряд немає оператора. Хоча телекамера б не допомогла, хіба не так? Якби транслювати в ефір те, що вона бачить, глядачі зневажили б це як якийсь відеотрюк. Мусиш перебувати саме тут, щоб таке повірити. Мусиш на власні очі бачити голу жінку, яка висить у повітрі за фут над її койкою з мобільним телефоном у руках. Мусиш бачити ці зелені джгутики, що в'ються в її чорнім волосі. «Аго, там! Вітаю!» гукнула радісна Євка. Проте, не озираючись, майже всією своєю увагою прикута до телефону в її руках. «За хвильку я буду з вами, але саме зараз мушу закінчити одну маленьку важливу справу». Її пальці на телефоні пурхали до розпливчастості. «Джареде?» Це був Клінт, голосом водночас здивованим і зляканим. «Що ти тут робиш?» 18. Ведучи тепер перед, хоч як мало йому це подобалося, Дон Пітер сподолав половину коридору, який провадив до Бродвею, коли з пливучого диму з'явилися Норкрос і якийсь старий бородань у червоних шлейках. Норкрос підтримував свого компаньйона Червоні шлейки тюпав повільно, зсутулений. Дон здогадався, що той підстрелений, хоч крові ніде не було видно. «Васо буде застрелено за хвилину», – подумав Дон, і підняв свою гвинтівку. За тридцять футів позаду нього власну гвинтівку підняв Дрюті Барі, хоча не знав, що там побачив Пітерс. Надто густий тягнувся дим, і Пітерс затуляв видимість. Потім, коли Клінт з Віллі проминули вартівню і рушили в той короткий коридор, що вів до м'якої камери, з лазарету простягнулася пара довгих білих рук і вхопила Дона за горло. Дрюті Баррі дивився вражений, як немов якимсь магічним фокусом, Дон раптом зник. Двері Лазарету затріснулись. Баррі кинувся туди, де щойно стояв Пітерс і посмикав клямку. Двері виявилися замкнутими. Він придивився крізь армоване дротом скло і побачив якусь жінку, з вигляду добряче на наркоті, яка приставила до горла Пітерсу долото. Той ідіотський футбольний шолом вона з нього здерла. Він лежав догори дном на підлозі поряд із пістолетом. Рідке волосся Пітер залипло до його черепа пітними шнурками. Та жінка, ув'язнена в коричневій тюремній формі, помітила, що в барі дивиться. Вона задерла вгору до лото і змахнула ним. «Жест був прозорим. Забирайся звідси». Дрюті Барі подумав вистрелити крізь скло, але це привернуло б увагу всіх оборонців, які ще лишилися. Він також згадав обіцянку, яку сам собі дав перед тим, як стріляти в другу почварну примару у спортзалі. «Після цього, містере тюремний наглядачу, ви самі про себе дбаєте». Він послав цій божевільній на вигляд арештанці легенький салют, додавши для певності великого пальця, і рушив далі коридором. Але сторожко. Перед тим, як його вхопили, Пітерс устиг щось побачити. 19. Ого, подивіться, кого я знайшла, промовила Енджел. Це той, що любить хапати дівчат за цицьки і викручувати їм пипки, і тертися їм об задки, поки не стрелить собі в труси. Коли вона підняла руку, щоб помахати страховику, Дон вислизнув, зробивши між ними невеликий проміжок. «Покладіть до лото, утримувана!» Покладіть його зараз же, і мені не доведеться заносити вас до рапорту. Зараз це в тебе не кінчина на штанях, зауважила Енджел, забагато мокрого навіть для такого спермотоксикозника, як ти. Ти обіцявся, авжеж. Мамуні, це не сподобається, еге. При цій згадці про його святу матір Дон відкинув геть обережність і кинувся вперед. Енджел жахнула долотом та, мабуть, тоді б і закінчила справу якби він не перечепився об свій футбольний шолом. Замість розпанахати йому горло, Долото прокреслило глибоку ритвину йому на лобі. Кров ринула Дону по обличчю, і він упав на коліна. «Ой, ой, припиніть це! Це так боляче!» «Йо, глянь, як це робиться!» – сказала Енджел і вгатила його ногою в живіт. Намагаючись зморгнути собі з очей кров, Дон вхопив Енджел за одну ногу і смикнув униз. Лікоть її вдарився в підлогу, і долото вискочило з руки. Дон вужем вивернувся поверх її тіла, тягнучись до горла. «Я не трахатиму тебе мертву», – повідомив він. «Це огидно. Я просто придушу тебе до непритомності. Я не вбиватиму тебе, поки не кін». Енджел вхопила футбольний шолом, майнула рукою по широкій дузі і гахнула ним Дона в закривавлений лоб. Він скотився з неї, затуливши собі обличчя. Ой, ні, припиніться, утримувана! Удари шоломом караються великими штрафами в НФЛ, подумала Енджел. Але оскільки ніхто по телевізору цього не показує, я нічого не втрачу з пройденої дистанції. Вона ще двічі вдарила Дона шоломом, мабуть, другим ударом, зламавши йому носа. Той явно серйозно покривився. Дон спромігся перевернутись і звестися на коліна, задравши гузно. Він щось кричав, схоже на «припиніться, утримувана», але важко було розібрати, бо одночасно цей кабан важко хекав. У нього також були пошматовані губи і рот, повний крові. Він прискав неї при кожному слові. Енджел згадала приказку зі свого дитинства. «Слиньку купиш рушника?» «Не треба більше!» – промовив Дон. «Прошу, не треба! Ви розбили мені обличчя!» Вона відкинула шолом і підібрала до лото. «Ось тобі, за ци пиці, офіцера Пітерс!» Вона ввігнала до лото йому між лопаток, цілком, аж до дерев'яного держака. «Мамо!» – скрикнув він. «Гаразд, офіцере Пітерс, ось тобі за твою мамуню!» Вона вирвала до лото, втопила його Дону в шию, і Дон повалився. Енджел копнула його кілька разів, потім осідлала і почала знову штрикати долотом. Вона не зупинялася, аж поки їй не сила стало вже підняти руку.